Наглядали за ними москвичі в цивільному. Я вже на той час був людиною досвідченою. Від мене важко було сховати, що в моїй хаті господарюють гібісти з Москви. Та ніхто й не збирався цього приховувати. Навпаки, москвичі цим навіть хизувалися. Нічого не коштувало їм оформити ордер на обшук громадянина суверенної України в Київській прокуратурі, але вони зухвало тиснули мені під носа московський документ. Цим було сказано. Годі вам хохли гратися в державність. Ніякої держави у вас немає. Це мене так обурило, навіть форму знехтували, що я вийшовши з камери, одразу ж написав відкритого листа Брєжнєву. Мою друкарську машинку після трусу конфіскували, писати довелося від руки. І я розпочав листа з сарказму стосовно страху над держави перед друкованим словом, якщо воно навіть надруковане в кількох примірниках. Я запевняв, Брежнєва, що й без машинки зуміє розповсюдити цього листа в мільйонах примірників. Отже, конфіскація друкарських машинок нагадує побиття лозиною порога, об якого набив собі лоба п'ятилітній хлопчисько. Я з Іркотою писав про всесвітню брехню, коли Україну і Білорусію мають в ООН за самостійні держави. Чи має право прокурор Вашингтона виписати ордер на проведення трусу в Парижі, в помешканні громадянина Франції? Адже ж не існує процесуального кодексу СРСР. Усі кодекси видаються як республіканські. Аби цим підкреслити суверенність радянських республік. То за яким же правом РСФСР господарює на території СССР? Це тоді я занотував блокнот такі рядки. «Все оголилось до кісток, дитина й та брешню відсіє. Немов мов свикруханий вісток, сестриць обшарпує Росію». Звичайно, ці рядки не потрапили до листа, але ж лист Брежнєв був витриманий у такій тональності. Я його, справді розмножив навіть не в мільйонах примірників, а значно ширше. Його не раз передавала російська і українська «Свобода». Окрім того, він був оприлюднений паризькою газетою «Русская мисль» та американською газетою «Свобода» органом української діаспори. Згодом ми з Раїсою співпрацюватимемо з ними». У Києві не було змоги виводити дисидентські документи на світову арену. Доводилося для цього їхати в Москву. Це пояснює, зокрема, чому ми майже всі документи писали російською мовою. Згаданого листа передав на Захід професор Турчин, а отримав він його від Раїса, яка мишкою прослизнула з Києва до Москви. Так уперше прозвучало в західному радіоефірі «Моє ім'я». Перше, але не в останній. Під час трусу в мене було вилучено економічні твори, енергію прогресу та економічні монологи. Вони не загинули. Ми з Раїсою завжди мали не менше п'ять криївок. Загинув лише український варіант економічних монологів. На час трусу він лишався в Чернеці, написаній від руки. Якщо мене цього разу вирісли тільки полякати, то Андрія Твердохлебова заарестували по-справжньому. Його тримали в ізоляторі КДБ майже рік, перш ніж він отримав 5 років заслання. Оскільки рік перебування в тюрмі зараховувався за 3 роки заслання, то йому лишилося на гостювання в Якутії 2 роки. Навіть мати, довідавшись, як легко покарано її сина, не приховувала радості. З цього приводу Турчин зробив заяву – твердохлебово покарали ні за що, ми ще й радіємо, що вирок буцімто ліберальний. Майор КДБ Жеромський, що деякий час опікувався мною, попередив мене такими словами. «Ви, на жаль, вийшли на світовий інформаційний простір. Раджу вам, шануйтеся, бо дуже легко можна загратися». Я це добре знав без його попередження, але вирішив йти до кінця. Так я й сказав Василеві Швецю, коли той приїхав до мене в гості з письменницького селища Конча -Озерна. Ми посиділи за чаркою, як це траплялося не раз, а відтак вийшли до автобуса». По мешканні Василь був обережний, а опинившись у лісі, що обступав назвід усюди, тихо мовив, наші хвилюються за тебе, Микола. Чим же воно в тебе закінчиться? У слові «наші» слід було бачити письменників, що мешкали в дачному селищі майже безвиїзно. Василь не називав їхніх імен, але я добре знав, про кого йдеться. Було ясно, що його послали до мене вивідати, як я збираюся жити далі. Тоді я й сказав оцю фразу. Піду до кінця. Василь пильно подивився мені в обличчя. А не страшно? У тебе ж хребет підстрелений. Я відповів відомим афоризмом На війні, як на війні.